فاستعينه واستخدمه واستهديه أنا أعوذ به هم شرور لنفسنا من سياتي عمالنا من يهديه الله تعالى فهو المحتد ومن يدل هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نسف دوش دوء بيتوك هديث ساقو بولادو بيلعما كومي كاجعوتر حسيبة الأنصرية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين الأواتق وذوات الخدود وأمر الخيض أن يعتزلنا مسلم المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خذرها حتى تخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وتحرته هودي كازور او ماتيه نوسايبا رانساريه دا كازالا عمرنا ناريجونا ميه مثل ناريجوا اي باسلح صلى الله عليه وسلم دا اذاجو نا krenam usamlo djevojke i one koje borave u svojim odajama i naredio je ženama u ciklusu da iziđu i da se izvoje van musamla i masekanja bajram a u drugoj se predaj kaže a bilo nam je naređeno da iziđemo na bajram pa bi izašla i djeвица iz svoje odaje i izašle bi žene koje su imale ciklus pa bi bile iza naroda pa vi donosite takbire kao što oni donose ili sa njihovim takbirima i a do vilebi kao što oni dove a, želeći da postignu ili da za, da zadobiju bereket tog dana i njegovu čistotu. Ovaj hadis od Umlatije kaže se da ime nosi ime, ime useiba i kaže se da ime u beisha, ili Nubejša. I ibn Uzoz je spomenuo da ime usejna, usejne A ima i miše da ime Lusejbe. Lusejbe. I Ebu Avanez spominje u svome Sahihu da je ime Lutejbe. A spominje Ibnu Bi Hatim u svojoj povijesti da je ime Hoka. To je šest mišljenja o njerom imenu. Kako se zvala. Ali je poznata kao šta? Umu Ati, Jelen, Sariju. Pa ponekad znamo raviju po nadimu. Ili tako? A ne znamo znači i po pravom imenu. Sličan je slučaj sa Ebu Horejrom. I sa mnogim drugim, znači, ravijama koji se znaju po, oko imena se razilaze zato što mu ime nije šta. Korišteno puno. Svako ga zna ko je I Ili je bu Muavija. Ebu Muavija Darir. Kako mu im? Nikon ne spominje po imenu. Svako spominje, znači, po nadimku. I onda dođe, nakon stoljeća, znači, dođe pitanje kako mu je bilo ime. Ima li gdje u Rivajetu da mu je spomenuto ime. Pa se traže imena. Ali bitan je šta znači? Da, da se zna o kojoj se osobi o kojoj se osobi radi. A, jer ova su ponekad imena bitna. Znači ponekad dođe do isto je ime ili je isti nadimak pa onda se ne zna koji je od dvojice. Jer mi imamo puno puta a, to imamo, to su ovaj a, šije pokušale na rade isto. Mi imamo taberija, oni imaju taberija. I tako znači na, imaju znači u nemu koje se zovu po istim imenom kao naše. I kadaš rekao imam taberi i to i to. Rekao, imam taberi da se ne mora, ne mori noge prati, nego da se pože po nogama potrati. Ne po mestova, nego po koži. To je mezem šija, jel tako? Kažu, to je rekao i taberi. Ma nije taberi u dehalu sunneta, nego je taberi vaš rekao. Potom ništa ne znači. To je opet ravno nula puta, nula jednako nula. To je isto. Nikakve je nema. Kad se provjeri, ispita, nije to rekao naš taberi, nego njihov taberi. Znači, a, ponekad taj imena mogu biti šta? Jako nezgodni. Da budu pred predmet tako, ovaj, određenih nestovoća. Je. Ja sam bio u jednom mjestu na druženju i sad sam trebao držati predavanje Arapima. I najavljuje imam, kaže, i večerašće naš brat, da je, jel, šej, pa pogleda u da mu kažem ime. Rekao, Ebu Ahmed. E, kaže, ovaj, držat će kaže, večeras predavanje, kaže, molimo svi da dođete i tako da. Došli su i naoče, na Akšem je bio tu, kada je da Ja sad završuju, ja sad sjedim da ljudi planjaju sunnete, jel tako? I on najavljuje posle namaza, kaže, braćo, nemojte se, kaže, razilaziti, jel? Jel, tada si kod nas je, tako, moraš ljude čuvati da ne povigru posle, tako namaza. Moraš ga moliti da dođe šta na predavanje. Nemojte se, kaže, razilaz, će predavanje, bit će Šehebo Ahmet drži predavanje i tako dalje. Ja sam završio ovaj, namaz, ja sam sjedio i čekam da ljudi završaju sunnete. I jel, tu sam gost red je da gost tako da bude dobar gost ne da ti trčiš sam, nebo te kaže e bujrom, drži predavanje ja sjedio, ustade čovjek sa strane dođe oni lijepo obučeni su popog pensu, po standardu, u djalabi lijepo bio, i sjede in alhamdulillah ahmeduhu teala unesta'inuhu on, on je došao priča uh, brati Jarab i on drži predavanje i on je održao predavanje A ovoga što je najljivo nema ga tu. Kad je završio sa svojom duhi kaže i kaže da Allah nagradi našeg brata Ebu Ahmeda svakim dobrom. A i on se zove Ebu Ahmed. On je bio tu na džumi kad sam ja držao hutbu i kad je rečeno posle hutbe brat Ebu Ahmed će držati predavanje, ali mi su od njega ciljaju. A on je došao tu kao gost, istom usputi negde prolazio i ljudi su mislili da je on ciljam čime. Kao, Šejh Ebu Ahmed drži predavanje. Šejh Ebu Ahmed došao nam kaže u goste. I on došao tu ja se Ebu Ahmed došao u goste. Kako može biti drugi tu? I on nije što je to predavanje. I on je začeo znači, svoje predavanje. On je pričao ovaj pričao znači držao lepo stvarno predavanje, znači ne može biti lepše od na alah nagradi, ali znači je bilo je šta? Nesloče koji je Abu Ahmed. Odakle je Stejmuhamed? Pokažemo pa može šta ponekad imena mogu biti znači predlek čega. Nejasnoće nije ovo bitno ko je drža te da, to nije sporno. Sporno je kad dođe rivayet. Ko je taj Ebu Muhammed, ko je taj Abu Yusuf, ko je taj ovaj colonel, znači dok se ne ovaj e, ne ime. Pa kažemo ovdje je Umo Atije, Lensarije, ona se zna po, po, po, po, po nadimku, znači a oko imena su velika raziloženja. Ona je Bintu Kjab. Znači Bintu Kjab. bilo da se zove na jedan od ovih šest načina ona je čerka Kjabova, znači to je bitno. A neki kažu da je bintul Hars. Do kažemo Omar Ibn Abd al-Barr, rahimahullahu ta'ala, kaže ona koja se, koja je Bintu Kjab, kaže to nije Umo Atije to je umu omare jel imamo nusejbe i imamo nesibe pa je nusejbe ona je umu atije a nesibe je umu omare to je vi raz Ovo je, znači, braćo, u... pogledajte koliko su islamski učenjaci, znači, išli do tih granica da, da, da, da sporede imena, da se zna da ne može nikakvih nejasno oća biti prenosi, a kogo da prenosi nije bitno, musliman je ko prenosi, što ti sad tu ovaj e, e, ispitivaš i detališeš i debat ćeš musliman, je čovjek ala berektila pri njegov što imaš progravatna kod ova, ne, ne, kod, kod hadisa i kod i vajtena, ne, da čovjek bude samo musliman. Pored islama, is, islam je vezan, znači, iza njegova dalet, jer on opće može prenositi predaju. A nakon toga, ako može prenositi, e, onda gledamo jesi li, znači, pouzdan, imaše dobro pamćenje i u kakvom si, hava i u kakvom si stanju. E, spominje um, e, Ibn Sad, Kubra, da je ova e, umu Atije izlazila sa poslanjikom, sa osanom u bitke. Da je izlazila, znači, u bitke. I da je bila na Hajberu i da je alijana djelotala kod nje spavao kaj lulu i od nje prenosi Muhammed ibn Sirim. Subhanallah, nekada su stvarno žene bile žene žene koje su danas vrijedile za, za, za ketibu muškaraca. Znači radile i bila i na, poučavala bila alim i bila i muđahid i bila i majka i bila žena znači sve, jel? E, poslove, jel? Radile. Kaže Ebu Omar, znači misli se na Ibn Abdelbera, rahimahullahu ta'ala. Ona je od stanovnika Basre Basrika, od veliki, znači, poznati sahabiki Bila je sa poslannikom u bitkama, a riječila je e, bolesne i e, ranjene i ona je prisustovala kupanju čerke poslannika kada je preselila i od njej se prenosi znači, ovaj, pitanje kupanja meita i njen hadis je osnova kada je u pitanju kupanja meita. Hadis umotija, ne sari je. Ovaj, on je osnova, znači termen u tome možete nastaviti u knjizu Džena Azu, ja sam spominjao. Ovaj, znači, osnova je za kupanje mejta. Najbolji hadis koji najpreciznije opisao kupanje mejta je hadisu Mu'atibu. Radi Allahu Teala Anha. I mi ćemo taj hadis pomijet ko dođemo do pogleda džanaze, ako nas uzvišeni Allah poživi, znači da budemo govorili jeli, o tome. A jedna skupina ta vina prenosi od nje u Basri i na drugim mjestima i naučili su od nje kupanje mejta. Zato što je poslanic, on sam bio, znači, govorio kako će raditi. Direktno je govorio kako će, izravno je govorio kako će ona šta kupati. Medite. Prenosi 40 hadisa, 6 biliže Buharija i Muslim, ili 7. Nekavali makar je 6, neki kažu 7. Jedan biliže Buharija koji ne biliže Muslim, a jedan biliže Muslim koji ne biliže Buharija. Znači, ovaj... I mi smo zadnji put spominjali ovaj podatak, jel tako? Govorili smo, ovo ovaj je podatak koji je kroz naše uši prođe. Ništa, jednostavno. Da bi ovaj podatak se rekao, znači, treba jedan hafiz hadisa da mu glava pukne tri puta da, da, da, da ovaj podatak kaže. Kako ćeš ti znati i prebrojati među stotirama hiljada rivajta, što sahi, što daif, kako ćeš znati koliko rivajta ima? Pa je to trud veliki. A do nas je došlo samo šta? Rezultat truda. A u ukoliko je truda, danas je to možda lakše, malo puta je, putem ne znam pretraživača, ali evo desto, možda se tu moglo nešto lakše raditi, Ali nekada to nije bilo tako, nego su pretraživači bili prst i po knjigama. Kopaj i traži. A, n, nema nešto pouzdano kada je preselila. N, nema nešto pouzdano znači koje godine je preselila. Naredio je poslanik, sa osem da izidju, A, to su djevojke. Djevojke koje su dostigle puno ledstvu. A neka ulema kaže da su to djevojke koje su se približene puno ledstvu. A neki kažu nakon što dostine porenestvo, pa se ne uda, vremena joj malo prođe, ovaj već zagazi u godine, a nije se šta. Nije se udala. Nije se udala. I onda kažu to je to je taj, jeli, To je taj period. Jer uh, kod u arabskom svijetu je problem ovo žena dok malo zagazi u godine ostaje neudata. Ostaje, znači nema više je, znači mogućnost da je da bude eventualno nekome druga žena. Vjeri da ide za nekoga tamo koji je imao iza sebe deset neuspjeli brakova, pa ti i tvoja sreća, kako je to na odredno. Neki sam dan čuo od jednog šeha, ja sam znao da u Jordanu kad sam bio, da ima 40.000 djevojaka koje se neće udjet nikada, koje su Alanis. Znači, a kaže od njega se čude ima 140.000. 140.000 djevojaka koje nikad muškarac ovako dotakao nije. Ja ona hodala po diskati i i vucala se is, ispod mosta izvlačili dole ovaj dizalicom je izvlačili na polje i nosili tamo da se krije po bolnicama ništa kuća džamija ako išo u školu škola a nikod levo da 140.000 devojaka za znači, koje su šta zagazile u gradovima ja znam štavamo sad kola po glavama i telefoni i brojevi i adrese i ja ne znam adresa i telefone ja sam sam rekao stvarno Naci, stvarnost koja ovaj vlada aljodanska kompanija je najskuplja, znači je li su najskuplji. Znači, žene su ušlo u godine i više jer, jer ovaj kad kod Arapa je pravilo kada ga upita Šalipa ima 60 godina, kad je apsje žena dobro lepo. Koliko godina? Kaže 18-20. Oni ne, to je njegov. Ja sam skoro bio u u Sarajevu. Doveo jedan momak jednog trgovica bogatog iz Jordana. Čuo da se ja učio u Jordanu, došao on. Kad je tako, ja se ženio, on misle da mi imamo jednog ja, djevojaka na rukama i samo dok ti te, kažem, ti kažemo, ti biraj. Dobro, šta bi ti kaže, maksimalno 25. 25. Slušaj, rekao. Nađevo ti havizu Kur'ana, zna Kur'ana na pametni. Djevojka od ahlaka i morala ima 27. Kaže, dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir. On je svek 25 i, jeliko? Ko ono me kad stavite ovako ovo? Tako. Nisam ja rekao. Znači ne vidi lijevo ni deset. On samo vidi, čekaj živi Allahov robe. 25 godina. Ne, ne, i ako nema hijjaba, ja ću nju pokriti. Ja ću se truditi ja po... i uzmem nagradu. Da ona tebe ne otkrije. Tako. ona tebe ne, ne izvije iz cipela. Uzmi, uzmi vjednicu, ženu, udaju četiri stvari. Uzmi onu koja ima vjero. Ma ne, bitne su godine. Pa će da prednost i ljepoti, i ovome, znači nad vjerom, i ona nakon toga... Bude nesvjetan, Albo bojim se da su takvi prije toga nesvjetni, dok tako razmišlja, on ima pri sebi ovaj, nesvjetan. Dobro, znači da iziđu djevojke i da iziđu one koje su svojim odajama. Hudud su ovdje, neki kažu da su hudud kuće općenito, a neki kažu da to odaje, neki kažu da su to one, kako bi nekao, ima neko, ima izrazne kakva sigurnost ovaj, za, za krevet kada onaj gore ide ovako, ovako. Pa dođe onaj prekrivač, govore kao, kao, kao kupa nekakva budena na krenetu. Tu su bile skrivene posebno. El muhim. Kažu da je tu razliha, znači u tumačenju, ispravno je da nisu kuće. Jer su u kućama i žene, i neko imi imljih su neko nemaju, i djevojke, sve su u kućama. Pa je ovo znači posebno značenje. A najprije bila sto bila neka kakva odaja posebno koja ima se nalaze djevojke znači je to je bilo znači poznato karada pa u to vrijeme znači da su čuvali čeknost znači, djevojaka i nisu im znači dozvoljavale da se pokvare dobro A, naredio je ženama koje su u ciklusu naredio im je ko postanicnost i zapamtite kad dođe u šerijatu živi bili. kad uđe u šerijatu dasav kaže bilo nam je bilo nam je naredeno Znači, bilo je naređeno, izrazi taj većina islamskih učenjaka u sulfiqa, ovaj, islamske ortodologije, kaže da se odnosi to na naredbu poslanika sa svema njima. Neki su kazali, može biti naredba i bubekra ili omara. Ne, ispravljaju to naredba poslanika sa svema. Bilo je naređeno da uradimo tako i tako, jel tako? Onda je ovaj to naredba koja se odnosi na poslanika sa lalahu, ali i svema. Ovdje je naredio poslanika sa lalahu, znači ženama, da iziđu, ukazujući na vrijednost tog skupa gdje se, ljudi, gdje se muslimani okupljaju, a naročito u to vrijeme, kada je poslanica to naredio, tada su muslimani bili reda, relativno, znači, brojčano su bili mali. Pa je poslanica htio da uveliča taj skup sa svim, znači, što ima, znači, da iziđu, jeli, na Bajram, znači, da se pokaže tada veličina, znači, muslimana i islama. I to to su džume, to su Bajrami, to je hađ, znači, to su ti, jeli, bajram, gdje se okupljaju, jeli, Ne se okupljuju ljudi pa radi radi znači s njima da iziđu. A, i u onem hrdisu je dokaz da je na izlazak na musalo da je to met. Izlazak na musalo da je šta da eto su Bilo da se radi o muškarcima ili ženama. Znači trebaju izići, ali treba znači paziti da žene nisu znači nema miješanja između žena i muškaraca. Ovaj i da nije to znači, da ne uzrokuje znači fitno ni njima ni jednima, ni drugima. A, a mi smo spominjali prethodno, po pitanju izlaska znači ovaj, i ne masalno ne, spominjali smo znači mišljenje kažu, šafi isključenja, svojim posebno po tome poznati, kažu, mogu izaći žene koje nisu nešto posebno lijepe ovaj, koje nisu nešto zanimljive drugima tako da će gledati, nego, onako, el, prosječne žene, neki srednji taj stalež pa je dole, po pitanju čeka ne po izgleda, a kažu, one koje su plaho lijepe, ne mogu znači izlasiti Dobro, šta je bilo? Kako su ovdje kod poslalnih izlao sve? Kaže, tada je bilo sigurno, kaže Ibnu Molekren, koji je umilo 804. ištijske godine, kaže, oni su bili sigurni od fitneta. 804. ištijska godina, zlatno, doba, fika. U Lepatoj, to vam je vrijeme, ovaj, kada je Ibnu Hadjar bio još mali. Znači, vrijeme, zlatno vrijeme, u kome su ljudi živjeli, kaže, ovaj, tada je bilo ovaj, u vrijeme poslalnih, ali nije bilo fitneta, onda si imao puno fitneta, pa ne mogu. Ja Rab, staleni nikome ne uhsarashljeme Allahu dragi. Ako je za njim vrijeme gdje vladala islamska država gdje je bio halifa i se poštovali principi islama i pravila i tako da kako to kaže, onda imaš svoj plakati sami nad sobom kada je u pitanju vrijeme u kome mi živimo. Pored toga, riječi da i mogu izići samo žene koje su koje nisu lijepe, plaho su, jako neprecizno. To smo govorili tako, nema žene da se kaže da nije lijepa. Iko ko žena najbitelja puta. I nakon toga, ovaj ko će koja je lijepa koja nije lijepa kada je ka seđuje. Tači, to je to je pravilo isto kao putuje ni kaba. To smo spomenuli prošlom pedeljom, al tako? Jesmo li nisi? Jesmo. Putuje ni kaba isto. Ali je pe trebaju one koje nisu e trebaju se pokriti. To je ovaj to je generalno pravilo i teško ga je zaći ovaj u praktičnosti. U ome hadisu je tako dokaz a, da je sunnet znači kao što smo pokazali da se klanja Bajram Bayram Diena namusalle. Musalla je znači otvoreni prostor. Znači, gdje će izaći muslimani, znači da se klanja, i da ga je bolje klanjati tu nego u džamiji. Šta da je bolje klanjati? Bajna gdje? Na Musali nego u džamiji, zato što je poslanik Slasram izlazio na Musali. I većina, ovaj kaže Ibnu moleklin, većina od ljudi radi danas tako. U naše vreme radilo. To je znači bilo, možemo znati Ibnu Hazin kad je govorio o kopavanju mejta. Kaže, mejta se tako što se iskopa, pa se iskopa leht, pa se stavio leht, pa na desni se bok položi i bez ičega, da ide između njega i zemlje, znači direktor ide na zemlju, i kaže, danas se tako muslimali ukupavaju na cijelom dunjaju, subio, znači, i onda, znači, može što šta odrediti, kada je počela šta promjena, kada ćemo mu sandug, kada ćemo mu uže, kada ćemo mu ovo, kada ćemo mu ono, jel tako, stepen po stepen, stepen dok ne promjenimo, znači, dženazu, ovaj, e, bojim se da leptu dženaze, još malo a, da dana, natjeraju kombi, Na, na, na, na, na mezar i, i kombi je dolnar izgušava se vidi on ga spusti i zatvori se i kombi izljevovi samo zagrnuj ne vidiš ništa ne vidiš to je pogrešno od meita jeste od od od, od ciljeva genaze jeste da, da, da, da, da, da ovaj, vidiš meita da, da, da, da, da, da ga dini da ga nosiš pa tako i rasunet kada nosiš meit kako, je sunet? kako se nosi meit ko ti kaže šta na na na u redu ali kako ti ko nosiš kako ćeš ga nositi nosiš ga prvo sa sve četiri strane Znači da što više nosiš meita, taj je prešao od Divnomera i drugi sa sve četiri strane, da suđem da se meita nosi sa sve četiri strane. I to kad našo Olivera od Divnomera kao njegov postupak, čak mislim da je došlo da je od sunleta da se tako radi. Poslanica jedne prinke kada je bio, znači on je prošao pored njega ženaza i ustao je poslanicom sam. To je ženaza, pro... to je znači da ukazuje na, na, na, na, na znači da je to veliki čin. Ženaza nije se prolazi dana, ženaza kak ja, da je valio nebni ne da je valio žigio. Dženaze je da uzmeš pouku, a ja, valio ne valio, to nije tvoje, valio ne valio, to nije tvoje da sudiš. Tvoje je da uzmeš pouku iz dženaze živi. I zato kada je poslanik, sa ovaj sveme, kaže, kaže, govorite dobro, jel melek je aminu na vaše riječi? Melek je na vaše, jel je riječi? Pa se, na dženazi, najlepše vrijeme za pričanje viceva je pa kvade i dženazu. Ljudi idu iza dženaze i pričaju viceva. Dede stare sjede oko dženaze, svojim ušima sam bio slušao, dede sjede njih skupina jedna došli najveći kod medita, medit ispred nje i deda priča kako je on tamo ganjao snaš šta je radio. To je njegov pamet, njegov razum je sam sročen u 70 godina tvoj tvo, tvoja je pamet da pričaš pored medita kako si ovaj Allahov nepokoran bio. I stigli je mogao naći bolje i odobranije vrijeme nego da znači pa je genaza pa i poslanici sad ustao, el' tako? Da prođe znači da prođe pa je to bitno. E tako znači ove stvari koje su bitne. Jeli ovaj, uh, ko su mi se osnovu sa bajnama što ovaj, uh, ponekad ulema govori šta je bilo kod nas i u naše vreme bilo tako, svi su radili tako i onda je počela s polako šta, mijenjati pa znamo, znači u kom stoljeću nastupile u kom stoljeću nastupile te promjene, evo ovdje kaže tako, danas kaže svi ljudi klaniju bajnama toga danas nema više, to je danas više ta praksa i ovaj uh, postala je više u ona uh, onome u, u, u perfektu bilo nekadi nema više Mi smo, alhamdulillah, uvijek smo klanili za jednog budućnika šeha Albanija, imamo džamiju koju je držao. I uvijek bi zašao pored džamije, bio veliki prostor i tu bi, bi znači, iznjeli mikrofona i tu bi se klanjalo Bajran. I stvarao nešto znači prelijepo. Znači da se oživi sunet poslanika, sallallahu aleyhi visebem. Ovdje je samo izuzeta Mek. Iz ovoga propisa, izlazka samo Musabiju, iz izlita Mek. Mekije klanjaju Bajran namaz u džamiji. U mesecu do l'haram. I to je tako od se je klanjao Bajram i nije zabilježeno da je u Meki neko klanja Bajram bani Mekke, ali ne bih li zbog vrijednosti Mekke s jedne strane i zbog čega. Nemogućnost je da se nađe u Musala jednostavno. Mekka je sva takva, je konfiguracija terena da će ne može šlako naći u Musalu gdje može izdjeći da klanja tako puno ljudi. Pa je najvijetnije zbog toga, znači da je bilo, u Meki je znači ostalo da se da se klanja. Kažu šafih Aksa. Mekka ili Mesud Waksa. To je poznato mišljenje kod Šafijski pravnika, većina Šafijski pravnika tako kaže. Imam ne i se nije složio s opti. Imam ne i kao kao temelj Šafijskog mesheba od je l tih kasnih Šafijski učenjaka koji su došli, on znači nije se složio s time, nego je stao na stranu Džumhura da je Mesdžidul Aksa kao bilo koja druga džamija. Oni kažu Mesdžidul Aksa prijed namaz u njemu jer eto je vlida namaz jedan za 500 ili, ili za 250, ovisno ar i vajetima, i, ovaj, kažu, ima jako puno prostora oko sebe, pa može primiti, znači, ovaj, dosta, znači, ljudi da se klanja, pa se ne mora izlaziti gdje na na Musabnu, jer Musabna ne može primiti džamija toliko, kažel, ova ima toliko je, ona saha oko džamije, velika da može, znači, koliko god ljudi da dođe da može klanjati. Pa su, znači, uzeli da je to, ovaj poznato je, znači, u šafijskom mesegu, da, da šta je dokaz, to još što sam Medinu postao fizičar u samoj na, na Lidiju samo da izići. Adis Abadome. Adisomati Elensali. Načemu oni su Medinu izuzetak zato što za Medinu Marko Mediti. Zato što je poslanicaj on izlazi. Dakle znači, Medina kažu ne, dobro šta je sebi zašto Aksa može ne Aksa kažu može zato. Kaže što je praksa se lepa isto bilans Aksa planja te ovaj da se planja šta. Bayram zato znači što je uh, džamija jeli, široka i zato što je ovaj uh, vriedan znači namazume. To su im tri argumenta kojima dokazuju Medina kažu, ne, Medina imamo malo dokaza da je izlazio da je trebalo u, u džamiji, klanio obu džamiji, to je završeno. Ispravno je da mišljenje vraćao Džumuhura u mene, da, da je Mesud Laksa kao druge džamiji. Nema o znači dokaza koji to izvorio. Ono što je izvorilo jeste Mesudov haram i ne znam da postoji neka velika razirža među lemom po pitanju, šta? Drevnog hrama. Za razliku od koga? Od znači ovaj drugi džamija, gdje nema o znači tog, jeli, Nači ispravljeno mišljenje da je Bejtul Maktis kao i bilo koja druga džamija. Dobro. Je li bolje onda klaniti bajram u džamiji ili je na Musabni? I oko toga postoji iznistan raziležaj među ženjacima. Kažu neki, spodnešći argoment ukazuju da je bolje gdje na, na Musabni. Kažu ne bolje u džamiji. Kažu jeste bolje u džamiji, bolje je, kažu, ovo je na Musabni, ako džamija ne može primiti. A ako može primiti klanjače, onda je bolje u džamii. Jer kažu, u džamije vrijeme poslanika, on je bila šta? Relativno mala. Bila mala džamija. Pa i poslanici su htjeli da iziđu, znači na mjestu gdje će mogu svi izići, znači da su paralelio džamija da iziđu, znači ne bi bilo domovne, ne bi džamija bila dovoljna, Pa je, ovaj, džamije nakol poslanika samo uvijek širala, širala i dan danas se širi. Evo i najavljene neke nekakve ovaj istorijska nekakva prosljenja, ovaj kakva je bila poznat ranije poneđovi znači postojeći da će opet džamija biti širena. Alhamdulillah rabbil alamin to ukazuje da da je da, da ima dok ima potrebe za širenjem džamije znači ukazuje na ali ako mi otkidamo džamije ovaj komad po komad za za kakve druge potrebe al tako pravimo neke prateće objekte u džamiju onda je bilo. A to dok se džamije šire to je Heidelberg. Pa kažu ako je džamija dovoljna, onda ne treba. Ispravno je braćo da bila džamija velika, bila mala, kakva god da bila, ispravno je izići na musafu. Jel izlazak taj u musafu ima nešto posebno, a to je izdizanje simbola islama. Ti gledeš u džamiju i planjaš, niko ne vidi stiklanje o majdemu džani, tako, ne vidite, niko izlazi jedan po jedan, ovaj. dok musala je nešto posebno. Kad se ljudi iskupe, e to je znači nešto drugo. Naredio je poslanik slavim ženama u ciklusu da izidju i da se izdvoje van musalne. Ovo što je naredio da izidju van musalne, ova nekao lema dokazuje time da je zabranjeno ženi da ulazi u džamiju, ako je u ciklusu. To bi može li to biti dokaz? može. Ako je da bude nam usalili koja nije ograđena kao džamija, nema zidova, znači nije napravljena džamija, onda je preče da bude zabranjeno onzi gdje. Allah ho mem da je to dokazivanje ovaj kada bi se došlo, znači precizno se gleda, ne bi znači mogao biti dokaz, nego e, želeći znači da odvoji znači žene sa tog znači mjesta, a želi to mjesto ostavi potpuno znači čisto, jeli? I ovaj da ne bi uh sledili znači ovaj zajednički znači sa muškarcima ili slično tome. E, kao što je postanica osleme ovaj yani uh, odvojio je znači žene da da ne bi znači bilo je li tog fizičkog znači kontakta je li sa muškarcima. Ili da ne bi bilo drugo nešto. Da ne bi bilo žene su tu a ne klane. Zato da postanih faruša u džamiju i našo čovjek da sjedi u džamiju mesul khayf. I zato je namaz robi dvojicu ljudi da sjede tamo. O jedan kad je bio jedan, potpišao pa kaže što ne klanjaš sa muslimanima. Kaže, ni, što ne klanjaš, kjer je sa narodom? Zar nisi musliman? Ovo nema uzima dokaz, je hadis. Oni koji kažu da onaj ko ne klanja, nije šta? Kaže, z, što ne klanjaš, zar nisi musliman? Znači, ko ne klanja? Nemusliman neklanja klanja. Jeli, razumije evanje sa ovaj. Pa kaže, ravija, kaže, njegove ključne kosti se tresu od straha. Kaže, al ovo posljednje, ja sam klanjao, kaže, u šatoru, gdje, gdje sam odcijao tu, na hadju sobi. Kaže, kad neka od vas klanja na mjestu gdje odcijao, E sad da zamislite, žene stoje tu i ne paljeju. A zajedno su na jednom mjestu. Ne, nego vi koji ne klanjate, šta? Odvojite se raz. Postoji mogućnost da je iz, iz toga razloga. U svakom slučaju, znači, poslanik je sa osvrlom odvojio ovdje žene, ovaj, a, pa je dokaz, znači, dokazio tovim to da, da ne mogu ulaziti u džamiju. Ha. Iako je ženi prečekojanje u ciklusu da ne ulazi u džamiju, postoje argumenti to je stavit činjen u ljeme, to je poznato u pravim školama, ali, hadisti koji govore o tome ili su vjerodostojni, a nejasni ili su jasni, a slabi každa to kažemo preče i bolje ženama da ne ulaze, možda zbog tog stava većine uleme a ko bi ulazio znači u ciklusu u džamiju žena koja je ulaza u ciklusu u džamiju kada bi došla kraj da osudimo jasnim argumentom, znači da to presjećemo bojim se ovaj da ne bi bio jasan argument i vjerodostojena će po tome pitanje ali ponekad čovjek se drži sigurnijeg mišljenja radi čega toga da ne upadne u zabranjeno. I ovo je ovdje, sigurno nema sumnije da je ovo jedno od mišljenja gdje je bolje da se drži čovjek sigurnije. Ali ko je učinio suprotno tome, ne se kazati da su učinio drago, i to što ste učinio, ni niko učinio, ili da se osudi žena zbog toga, to ne. Dobro. Je li dozvoljeno, je li ispravno dokazivati ovim hadisom, ovom naredbom da je Bajram namaz Vajib, posvanitelj, naredio da izlaze na pol. Pa da li se time može dokazati da je B Mađu. I tu je opet šta? Posebno se namaziš. Tako. Račujemo ulema se nije razišla osim želeći istinu. Želeći istinu. I zato razilaženje među ulemom, znači u tom kontekstu se može svatiti kao rahmet. U tom kontekstu, u kom kontekstu? Da su željeli sve istinu. Pa da ima pravo svako da je štihadi, pa tiho da biresh jedno mišljenje, a drugi drugo mišljenje, svako želi istinu i se ima nagrade. To je rahmet. Ali to da je razilaženje samo posebi nekako globalno rahmet i što se više razilazimo, to više rahmeta, to je manaj. To nije, to nije da. Ovdje je poslanik sam sam naredio ženama od ciklusu da iziđu. Jesu li žene od ciklusu duže da klanjaju? Smiju li klanjati? Ne smiju. Haram joj je da klanja od ciklusu. Ima ha, ma, ma grije. Poslanik je sam naredio da iziđe. Je li ona u osnovi od onih koje su obavezane propisom? Nije. Pa onda je li, je li ta naredba dokaz? Ali je naredio djevojkama, drugima. A tako. Ženama koje nisu štao? u ciklusu. Naredio je. Pa ako naredba srebu uzela, uzela od ovi da su izvješa da povećuju broj mustemana uzjeće se naredba onim žarama koje su od obaveznika, koje izduže dobori šta? Koje izduže dobori remaze. Ili jasno? Pa je znači ovdje naredba izvješa da povećuju broj muslimana, da se izdigne znači, taj, taj simbol islama, a to je znači okupljanje muslimana je li, na jednom? Jesu. A to je okupljanje muslimana na jednom? Jesu. Kaže pa bi donosile tekbire sa tekbirima, jeli koje ljudi donose, ostali sjet i tako bi dovila kao što oni dove, želeći bereket i čistotu tog dana. Ovdje kao da je pojašnjenje zašto su one izišle. Što će živa bila na Musali, a ti ne klanjaš? Pa je onda došlo pojašnjenje, kao pojašnjenje u jednom rivajetu, da su izišle zbog čega? Zbog tekvira i zbog dove. Zbog tekvira i zbog dove. Nema se unijen sa Allahom, spušta na njegove robove, klanjače, jer su klanjači, to su evlije. Kad te nego upita, ko je Evlija, reci, klanjač. Koji je klanja, to je Allahov Evlija. A tu pita, što ti je dokaz, reci, dokaz mi hadis. Poslanika, sada sam, u kome kaže, inne Evlija Allahumun Musallun, Allahove Evlije, kaže to je sklanjač. Tako kaže Resulullah, sada Allahovi Sadama, od iskoga bliže imam hakim, sa dobrim mancem prenosilaca. Znači, ovaj, što si izišla? Izišla sam radi, dove i radi tekbira, ovaj, jeli, sa narodom. Pa je ovdje došlo, znači jedno pojašljenje u tom pogledu. Narod opet autor ovdje ponavlja kaže, osim lijepe, ne daju nikako šafijskih pravnici lijepim djevojkama, ne daju nikako. Kaže, lijepa mora biti u kućama. tako Dakle, momci koji dođe na Bajan da bi se oženio, ovaj, pitanje je šta će, je tako, šta će ga zapisati. Jer je ono što je, je li tako, odebrano je ostalo gdje? pokućama kućama, je li tako? A, ovdje imamo sada pitanje, znači, pira. Kada se donese, znači, te kpiri? Opošto hadis ima dosta, mogli bi se nije ovdje zaustaviti da to prepolimo, znači na naredom predanju, ako je više cijeli hadis, on ima dosta sami teh bira, ima da govorimo oko, a, znači oko određenih, znači, s Ela. a jedna od tim Ela jeste, možda je da završimo samo kratko a, propis Bajrama. Je ugovorno propis u Bajrama? Da li je vađib, nije vađib? Jesi ugovorno Dobro, nije Bajnam namaz, vraću u lema, se razili po pitanju propisa Bajnam namaza. Poznato je kod Šafije i kod Malika da je to pritvrđeni sunat. Imam Ahmed, a, po jednom kod njega je poznato da kaže da je to fakt kifaji. Znači, ako obavi dovoljna količina ljudi, spada obavez za saostavlje. A kod imama a, Ebu Hanife je vađib. I to je jedan i vađajte od imama Ahmeda. I odabru ga Ibnu Tejmije. I odabru imam Šaukjani. I odabru ga imam Šaukani, I odabru ga toj Ibnu Bazi Ibnu Semije. Odabru nam su mišljenje da je Ibnu Bazi Ibnu Semije. Kažu da je fart svakom Da mora izaći. Na osnovu ovoga naredbe ove koja je došla. Imamo e, ajet u kome uzišljenje. Allah znači da kaže Fesal li li robbike uan ha. Fesal li li se svome gospodaru. To su neki protumači da je to šta? Bajron. Kažu to za Iako, ta naredba za bajron. To je to što sve više nije znači ja se to tako? Pa je ovaj razila znači daleko međulemon i shodno ciljevima šerijata i onim što je došlo u ome hadisu nije daleko da bude Bayram ne mazbačan. Ne do. Istoga ne bi čovjek nikako trebao da Bayram ostaje, se igra sa Bayram negobe iza i fala Allah ljudi se ne igraju sa Bayram. On se poigrao sa Sabahom. Da Sabah ne kleňao dođe Bayram. To je lepo za Bajram, ali Znači sabah je opet prije od Bajnama, tako. Pa bi sabah trebalo klanjati pa onda bajram. Ali znači da se čovjek igra da klanja sabah, pa da kaže bajram je jer i sunnet pritrudjen sokrela, ne. Iako je pritvrđeni sunnet kod je l veličine ovdje u naime kako kažemo, onda je opet je treće čovjek znači da je klanja jedan je ostala nikako znači taj veđni ili i Prostopljeni ibad. Pa ćemo inshallah naše naredom duže znači govoriti o znači samim znači tekbirima kada se borose i koliko mjesta تعال اللهم صلى الله عليه وسلم